Jaizun zuleo. Asamblea de Majaras irratxa joa entzu de Narizarete. Ondoren gobeinetutan gure izango dugun terkulia entzutera gonbiatzen saitugu. Egunero bezela gure herritarrentza larntza argitzen saiatuko gera. Ikuspundu guztia joratuz. Ongi etorri asamblea de Majaras Egunon Arrasaldeon eta Gabon Gaur irratearen bestaldean urrutiko daosarekin Xabino Arana. Lehenik eta behin eskerrak emana dizkiogu gure babesle ofizialari, Konfe Bask taldeari. Zuendiru Iturria oso garrantzitsua da eta nere hondartako etxea ordaintzeko. Eskerbia Urkullu Jaunchit agurgarria. Goian pego. Gaur asamblea de Majaharazen daia bizilagunak. Arazo aniz eta kexa augarik zu Bilbi omen daude horiako kale nagusiko lehen portaleko bizilagunak. Konfrontazio ugari, biluzketak, umekiko violentzia, droga arazoak eta ozki ugari. Zuekin asamblea de Majara zen lehen le bizuko atari ninja. Gamer fabatua omen da edo hori dio berak. Gurasoekin bizi den bizilaguna. Aurrera Atari arratsalde hon. Egunon bai egunon oraintze bertan esnatu naiz e, nere BCST le lanpetuagatik zuei kasu pizkarat egiteko eta berze ematen digun, honek. Bueno, eh Ewardiko ordua dira, baina tira, zuretzako egunon bada, egunon. Bueno, uace orain bigarren pisosko Martin Tin Kirolariarekin. Arratsaldeon Martin. Zu! Arratsaldean, sabes, arratsaldean. MTG de post Ja, e, bihar, kaleak ungaitezke Kirola egin, eta zera, goran biziletan, ja, portala, ja, hausikusia dukazat, gora eta bera. Notizik, notizik, Kirola egiteko aukena, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, netzako gobernuak osoen degindu da, e, hemen, zera, Kirolaari amorratua garen entzako, kalea, da. Osondo, osondo, posizik, bai. Osondo, ezker bila, martin gurekin egote agatikan. Oazen orain, irugarren pixuko Bixente Martinekin iru semea laben gurasoa ogeita bost, urte ezkonduta eta azkerengo informek dioten bezala zertxo bait agresivoa Arratxaldeon, Bixente Gaiso, Sabino, gaiso eh, Ez dakin hundi genatera ez dira oso zorrotak eh. ez dira oso zorrotak ah! Bai, Mikero, bai, bai, bai Oren txingu izu gazo Aito kaka! Bai, Mikael oso politxada, oso politxada. Bai, bai. Bai, ikusten dut zu. Eskuindazintzi bat entzako ez dira momentu berenak, baina ari gara aurrera. Momentu gogorrak dudik, eh, pe. Ez ditugunak, eh, bai. Buatzen orain, eh, bosgarren pixuko, Paskual kontrenazekin. Autonomo eta langile amorratua eta hozpilla del famad ere daukana. Arra Pascual. Hoba ratza Leon. Ba, ba ez daki zergatik esaten dute ospina naizeni. Ni bakarrik langile amorratua naiz eta egunero lan egin bardet eta ez diate gusten. Ez diate urzen, ber kontzentrazioa falta da katelako. Beti zorratzen eta ni ezago nuke ez dira nire bislagunak, nire bizietxaiek baizik. Mira, eh, mingain gaiztuak ez eh? eh, egiten ditu deklarazio hauek, eta argituko alditutu mesen eztainet zure lana? Nire lana? Ba, hai ba, ni oso langarrantzituakaz. Ni boli pika egiten ditu. Interesgarria. Bai. Eta, bueno, bueno. E, ir, irrati ban nagola na eta... Ublizitate bizkaten goe. Aurrera, zurea da hitza, Pasqual. Big, big, big, big de kristal. Big, big, big, mola mucho más. Izugarria, izugarria, kanta baita ere izugarria. Mik dauzkat hemen bi bolibik eta egia esateko ez du bat ere margotzen. Zugarrizko kaka lodia egiten duzu, Pasqual. Hori da, business, business da. Orri da. Bi, biznes, biznes da deitzen da Baile, business. Eh, gaituzura. Tira, eh, presentazioak alde batera utzita, sartuko dugu lehen galdera. Gaurrera, aurrera Skywalker pekarioa sarrezazu lehen galdera mesedez. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Apagáis o mira Asamblea de Majarás, ni eu xebeo naiz. E, Zabonetarra, baina bueno, zabonetan bajo baten bizin nahi, eta, claro, hemen lehiotik ikuste jendia baya, balkoian eguzki hartzen, pilatesiten, yoga, aerobik, bisikletakin, eta, ostia, aurreko koprobatun ere azalto noa, eta panton numero 7, blanko nuklear. Ta, konio, ba, nik nahiko nuke eguzki pixka hartu baina berribeian bat ebola baka zuen, nola, baztaki balkoian gabea hon persona batek eguzki hartzeko, no, lagunduko aldea zuen, lagunduko aldea zue.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 Nio duen jartzen dute guzkia ikusteko, bakarrik. Hori da, nere aportazioa. <risa> hemen txe dauz, entzundegu paskualen erantzuna eta orain zen atari niniaren erantzunaren bila. Aurrera, atari. Bai, e, nik esango nuke eguzkia e, e, gain baloratu agola porque ilangilok, pues, e, ez daukagu eguzkia hartzeko den Ni hemenago egunero e, goizeko zortziak arte E, Twitchen zuzenean bideojokutara jolasten eta oso gogorra da. E, zortzi ordu pasatzea sofan eserita bideo e, jokutara Osea, nik eren daikon duke guzki hartu baino ere, zegoen barnaiz. E, e, sofan eserita bideo jolasten sufritzen e, zuhaien treteni mendua emateko. Izugarria, e, nik e, atzo gerketa lana egin duela eta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 Sufritzen, esaten du. Sufritzen, sufritzen. Kirola da, hoi da, sufritzea. Da, darabaguna, ostia. Gora, Euskadi. Aurrera, bai. aurrera, Bixente, zurea daitza. ita. Bai, Sabino, zene, nik, nik adoz nago, guztiz, atarirekin. E, Euskia, zagerzikatu behar da, noiz benka, eta unberak, atera, balko iratazu, barroan, gedatu, agian. Bai. Hori egiten duzu, zu. Hori egiten duzu zuzuk egunero eta horregatik nik ezin dut lana ondo egin. Horregatik diztego. Eh, lehen galdera erantzun dat, eh, eratzuta te dugu honekin eta eh, Skaik Walker eh fabores bigarren galdera. Ola Apa bai. Asamblea de Majaraz? Beida, potro tañenak azoa ia, eh? Kanora gabeko batzuk zate, beti intzuteizu ez programan... Ez alako gauza gehiago intzuteko ere eta... ...desastre usazate, benetan. En fin, hemen txai joan ere galdera, beida. E, Naiko nunke jakei noiz garen kaleatea, ya? porque... ...ni kontzertu ikustea jumnaet eta mendia eta jendak inibiltzeko, eta... ...noiz halko geha kaleatea, noiz bukatukoa konfinamendua, eh? Venga, jo! Bueno, ementxe dauzkagu, e, gorrotoz e, beteriko itzak, e, edukazio falta eren abari da, baina tira, hemen derentzako dakagu tokia. Galdera polita egin du eta interesgarria. Aurrera martintin e, zurea da hitza. Ba, bai, e, bueno, iku zeo, e, ya kalea teagenezak la, da, da, baina, kalea, ba, zea. E, gure momentuan, goitzeko seietan, e, momentia igo, bizizietazi dibili, e, zirol e, puska bat egin, ze esate ditutena, eskailera ja, tope ditu, ja. Ja, janek autan, eta e, hartatzeko goguak inbari, jesan. Berdin, nabi. Barkatu, Martin, e, informe bat zaigu irrati da, eta honek dio e, zona komunetan biluzik ibizte omentzara. Egia, alda hori? Gezurra, zeinek esaten dugu, zeinek, zeinek. Nik esatendez. Martín, nik esatendez. esatendez. Zurea da hitzak. Horri biltentzera, goratabera, bilutik, eskailagetan. San, Pedro, San Pedroko kampaiak baino gehiago entzutu ditu zureak. Zura, zure zureumen kakan kiratxa, eh, alde bat diga bestea. Eh, kakan entzutun duzu bestia, bestia, bestia. Zera, mareuan harratzen beste kiratxa bat, hau kiratxez betetago oh, eskailagetan soportatu beharra, itzauek meik hauen Tasura bai, angatarteko ze... usaila ez aldalata ba. Bai. Hori egia da. Adonis bat na, eh. Adonis anaiz, Adonis edo pardonis. Emango zusa plastiko bat ikusi gozu. Bueno, berotzen, berotzen ari zaigu elkarrizketa bueno. eta beste informe bat hartu oui. gure redakzioan dioena gure bisentek beste ume bat espero duela eta zerbitzu sozialak gurekin harremantza jarri eta esaten dute ez omen da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 Betin egarren, eee, eee, eta batzutan entzuten ditut perkak. Paskual jarriko izut denuntzia bat por lo kriminal, kerelea bat. Meseez, meseez, meseez, nimen hago, e, eh, gau guztia pasazten detela lanean. Eta, e, eh, sort, goizeko sortiretan, e, eh, pertsuna eh, langileak, oera goazen orduan, e, eh, jartzen, jartzen dago, e, eh, marrazki bizituna jartzen, e, eh, zagiten jartzen, eta ez duguta duzen lo giten. Zueske, meses, eh, Meses, aztertu bizilagunei egiten diezun kaldea, osea es que ez da onargarria, ez da onargarria. Gogorra, gogorra da, ez? Gautxoriaren bizitza ez da Atari. Gautxoria ez barkatu langilea. Langilea. Rogadikto, baisek, zure ez da laborala ikustekoa izango da bakarrik seioa omen dauka, eh? Ho, ho, ho, ho, ho. Eh, ni egun guztianago etxean landa lan. Baina ze zartegi. Se langileta se hostia. Ni ez dizu batian manifan. Egia da hori, Atari etzarela atera etzikana Atari fauna. A ver, eh, ni le lengo gozat zu amar, o sea. <risa> Atari Atari de internet, o sea, ez ni estareti gata zurtakote. Zurtakote agoniza Atari. Es serio. Orin tenio. Ez zindu, ez zindu, ez zinditu bitzak... Eh? Bai, bai, bai, bai... bai, bai. Aurera, aurera, aurera bizzak, bizzak esan, eh? Sabino, imaginatuz daz du zindeen panorama? Horain, eh, galdera hori bukazan zaten pango dugu eta beste behi bat obet daukagu, azken orduko deia daukagu. Aurrera, Skywalker, sar ez zaztu deia menzene lamamengo, eko kabra kantido. Apa xabino, haleon. Bea, chomi naiz. Koloren lengusua, ertzaina. Eh, programa hontako nagusia da bai. Eta nireitzearen arazoia gaur da bea dagoelako jodido ospitalean, bai dago izoratuta. Coronavirusak jota dago. Eta honen arazoia da nirekin bizi diren desgraziatu hauek. Bale? Ni dakit koloren lana, dala oso garantzitsua, dago kalean pertsonak salbatzen, kontrola maten, kalaren kontrola, eta horatik dago ospitalean, eh? sakrifikatuta dago lako, erriaren atikan. Eroi bat da, koldo. Eta nik hori dakit oso ondo, nire ertzena nahizelako. Bale? Onda ez gain, Eza eh, me hart dut, ez dutzen ditutela oso ondo, oso ondo, gaur eh, gonbiatu dituzuen personaje desgraziatu hauek, nire bizilagunak direlako. Eh, ni nahiz, ertsaina izatez aparte, eh, koronel nahiz ertsainan, osa aparte naiz presidente de la comunidad, vale? Presidente de la komunidad. Eta dakit oso ondo zerratzen eta zalduko izuet hau postura neutral batetikan, vale? Bira, delengo, dago, el jonki biziao de los cojonesa. Eh, hori, dagoela, egun guztia, etxetik anateagabe, bale, oso ondo. Etxetik anateagabe, baino kexatzen da. Kexatzen da, karo sartzen denako goizeko zortzita, noera, eta molestatzen diote, ai, pobrecito. Hago etzankaleateatzen, leheno no ere ez, eh? Konfinan doa nolena gore, etzankaleateatzen. En fin, gero kirolaria. Bai, ez kirolai mehara, kirola dago, denbora guztian, eskaira, gora eta eskaira, berei da guardiara, jaizan da garajera, ez daki zer betiola, eta txulea atzen. E, eh, uste du beste baino gehiago dela, kirula inbartu eta kontekiatzen du portal guztia. Gero, el pesaito de los niños, eh? Ba, iruse mehala baitut eta lagarrenan bian, joa. Ostia, ba, hainbeste mora egiten on beharrean, zentratu beharko za pixka bat eta ez di beharko dutut zure omeak ondo, ez da? Ez da gaten inungo, disziplinarik ome horiek. Beti haidia, eh, telebizta, telebizta, eta telebizta, edo garrasika, unegarrez, o, o ez da kizapasetan etxortan baino... Ba, asko, puto asko, fundamentu gutxi. Eta azkenik, eh, langilea ez denunan dene do. Eh, bolibik eiten ditu noi. Nik, ezakit, baina nik uste tiporak ez duela ezer eiten. Eh? Porque ahim beste bolibik, ahim beste bolibik, baina... Isi dago bere txan, ez du, inongo zelat egiten horrez dago makinak, eta ez dago ezer. Sin más, eh, nik argi emango bet, Eta ez da soluzioa da argibide bide bat. Eh? Una instrukzion, eh, gorpuzan ez denun bezala. Gauzak horrela jarraitza behalima du eta ez behalima dago inungo aldaketarik zuen jarrearen aldetikan. Bai? Argeiratu dau. Bai? Bale. Ertzenek hartuko du edifizioaren kontrola y vamos a entrar con todo. Bale? Hortxe gehatzen da. Aio. Bueno, eh, hemen dauzkagu txomine iztorrotzak, benetan gogorrak, eh, koldo, zure koldo. Nagusiaren lengusua omen da, eh, besarkada bat e, emandai diogu hemendikan gure koldori. Coronavirusak jota dago ospitalean eta besarkada bat asamblea lanpaharaspik. Eta bukatzeko gaurko programa, berriz gure babesle ofizlerari eskerrate paraizkiogu Konfe Bazkie eta beraien umenez jarriko dugu Konfe azken himnoa. Eskerrik asko eta izan utz Gora concebaz, gora Urquilu Viva la fiesta Gora concebaz, quenta gora tirua Gora concebaz, gora xabino araná Gora concebaz, quenta gora euskadi Adelante Intren trance, adelante